Розділ двадцять другий Артур прокинувся і одразу ж пошкодував про це. Йому доводилося прокидатися з похмілля, але щоб було аж так важко, то ніколи. А зараз було справді важко. Страшенно важко. Про мені телепортації матерії подумав він. Це куди неприємніше, ніж коли тебе добряче торохнуть по голові. Не маючи найменшого бажання навіть поворухнутися через те, що у його скронях йому рівномірно гупало, він просто лежав і думав. З усіма видами транспорту біда у тому, думав він, що жоден з них не вартий того клопоту, аби користатися ним. На землі, коли ще існувала земля до того, як її знищили, щоб прокласти нову гіперпросторову магістраль, такою проблемою були автомобілі. Незручності, пов'язані з видобуванням сили селеної чорного тягучого багна з-під землі, де воно, не приносячи нікому шкоди, було надійно сховано, з перетворенням його на гудрон, яким встелили землю, на дим, яким псували повітря, і з викиданням решти в море, усі вони, здавалося, зводили на нівець переваги можливості переноситися з одного місця у інше з більшою швидкістю. Особливо, коли та місцевість, куди вони приїхали в результаті такої діяльності, стала, скоріше за все, дуже схожою на ту місцевість, звідки виїхали. Тобто там багато доріг з гудроновим покриттям, багато диму і мало риби. А що ж промені телепортації матерії – Будь-який вид транспорту, який розщеплює вас на окремі атоми, пересилає їх з допомогою субіфіру, а потім ліпить їх докупи саме у ту мить, коли вони вперше за багато років відчули смак свободи, напевно, не можна назвати дуже хорошим засобом пересування. Точнісінько, так само як Артур Дент, задовго до нього думали й інші люди, і навіть писали на цю тему пісні. Одну з таких пісень колись регулярно співали величезні натовпи людей перед воротами заводу телепортативних систем корпорації Sirius Кібернетікс» на планеті «Щасливий світ-3». «Ну, гарний там, альдебаран, альголь зоря чистенька, на Бетельгейзе стільки краль, як глянеш, серце тенькне. Яке захочеш, те й дадуть, вони тобі кохання». Але скажу, не полечу, тоді я без вагання. Хор. Бери мене, тягни мене, телепортнемось в космос. Але скажу, не полечу і в шосте, і в сьоме, і в восьме. На Сірі усі золоті міста, і трава отава. Та хай іде до всіх чортів, хто кличе мене на Тау. Чи долом помандрую я, чи може ще й горою, але мене ти не тягни. Не поличу герою. Хор, бери мене, тягни мене, Та ти здуріву небоже. До смерті краще вік просплю, Бо ж вештатись не гоже. А інший шляхер був у них куди коротший. Телепортнулись Рон, сід, я та меї білолиця. Рон серце Мегі запопав, я ж сідові сідниці. Артур відчув як хвилі болю потроху відступають, хоча глухе рівномірне гупання не вщухало. Поволі і обережно він підвівся. — Ти чуєш це глухе рівномірне гупання? — запитав його форт-префект. Артур крутнувся і захитався. До нього наближався блідий з червоними очима форт-префект. — Де ми? — видихнув Артур. — Форт... Озирнувся навколо. Вони стояли у довгому вигнутому коридорі, обидва кінці якого ховалися від очей. Зовнішня сталева стінка, яку пофарбували відразливим блідозеленим кольором, звичним для шкіл, лікарень та притулків для божевільних, де він допомагає тримати в шорах тамтешніх пожильців, вигиналася над їхніми головами і сходилася з внутрішньою перпендикулярною стінкою яка, як це не дивно, була вкрита темно-брунатними гесенськими гобеленами. Долівка була встелена темно-зеленою ребристою гумою. форт підійшов до дуже товстої, ледь прозорої панелі в зовнішній стінці. Вона складалася з кількох шарів, однак через неї можна було побачити тьмяний блиск дальніх зірок. Я гадаю... «Ми опинилися на борту якогось зорельота, сказав він. З віддаленого кінця коридора почулося глухе рівномірне гупання. А трилян?" знервовано запитав Артур. «А зафот?» Форд стинув плечима. «І сліду немає», – відповів він. «Я вже шукав. Вони можуть опинитися будь-де». Незапрограмована система телепортації може закинути хто-знакуди на багато-багато світлових років, судячи з того, як я себе почуваю. слід думати, за плечима ми залишили справді дуже великий шмат дороги. А як ти себе почуваєш? Погано. Як ти гадаєш, вони... Де вони зараз, як вони зараз, ми не можемо відповісти на ці запитання і нічим не можемо зарадити. Роби, як я, як саме, не думай про це. Артур так і сяк подумки прокрутив цю пораду і з жалем погодився, що вона таки розумна, згорнув її і відклав подалі. Він глибоко зітхнув. Кроки. несподівано вигукнув Форт. Де? Та цей шум, це глухе гупання. Хтось крокує. Послухай. Артур прислухався. З глибини коридору до них доходило відлуння з невизначеної відстані. Це були приглушені звуки чиїхось кроків, і вони помітно гучнішали. Ходімо, рішуче сказав Форт. Вони й пішли обидва у протилежні боки. Не туди, сказав Форт. «Звідси чути шум? От і ні», – відказав Артур, – «кроки чути звідси? Зовсім ні, вони…» Вони обидва завмерли. Вони обидва повернулися. Вони обидва уважно прислухалися. Вони погодилися один з одним і знову кинулися у протилежні боки. Їх охопив жах. Звуки кроків наближалися з обох боків. Через кілька ярдів з лівого боку від їхнього коридору під прямим кутом до внутрішньої стіни відходив ще один прохід. Вони кинулися до нього і побігли вздовж цього коридору. Він був темний, нескінченно довгий, і здавалося, що чим далі вони просувалися вглиб, тим холоднішим ставало повітря. Ліворуч і праворуч відходили інші коридори. Усі вони були темні, і з кожного на них... Віяло холодом. На якусь мить вони зупинилися і стурбовано перезирнулися. Чим далі вони бігли коридором, тим виразніше чулися кроки. Вони притиснулися до холодної стіни і перелякано прислухалися. Від холоднечі темні й гупання безтілесних ніг їм стало моторошно. Форд здригнувся. Частково холод, але ще й від згадок про історії – який в годи розповідала його люба матуся, коли він ще був зовсім маленьким бетельгейзейським хлопчиком і дістав Арктуріанському мегаконикові невищий кісточок. То були оповіді про населені химерами і привидами, покинуті на командами мертві кораблі, що невгамовно снували глухими закутками віддаленого космосу. А ще оповіді про необережних мандрівників – яким траплялося зустрітися з такими кораблями, які ризикували піднятися на борт. Оповіді про... і тут Форт згадав про брунатні гесенські гобелени у першому коридорі і взяв себе в руки. Якби привидам і демонам спало нагадку прикрашати те, що залишилося від корабля, подумав він, то він би поставив на кін яку завгодно суму, що вибрали б вони... «Не гесенські гобелени!» Він вхопив Артура за руку. «Повертаємося назад туди, звідки прийшли!» Твердо наказав він, і вони рушили назад. А ще через мить, коли несподівано у полі зору прямо перед ними з'явилися власники гупуючих ніг, вони, наче переполохані ящірки, кинулися у найближчий перехід. Ховаючись за виступом стіни, вони витріщили від здивування очі, коли повз них прогупали близько двох десятків огрядних чоловіків і жінок у тренувальних костюмах. Вони так натужно хекали і хрипіли, що був би тут присутній лікар-кардіолог, йому б мову відібрало. Форд провів їх поглядом. «Бігуни!» Прошипів він, коли кроки трохи затихли, і тільки луна пішла коридорами. «Бігуни?» – пошепки перепитав Артур Дент. «Бігуни!» – стенув плечима Форт-префект. Коридор, у якому вони заховалися, відрізнявся від інших. Він був короткий і закінчувався великими сталевими дверима. Форт оглянув їх, знайшов механізм, яким вони відчинялися, і... Штовхнув двері. Найперше на очі їм потрапило щось, що нагадувало труну. Потім на очі їм потрапили ще 4999 предметів, які теж видалися трунами.